Шляхта полонізувалася, по польському католичилася, економічно і політично втягувалася в структуру Річі Посполитої через систему привілеїв. Тобто полонізуватися шляхті було економічно і політично вигідно. Це розкривало реальні перспективи до задоволення своїх інтересів тоді як задоволення цих інтересів через здобуття власної держави ставало важке, вимагало жертв, відтак менше було перспективним. Природа людська така, що топчучи стежки, людина вибирає найкоротший і найраціональніший з керунок. Але Польща розуміла, заковтнути шляхту Цього їй для втілення її імперіалістичних забагів замало, треба було ще одного клина, щоб розколоти українську суспільність духовно. Для цього й використано було ідею унії, яка витала тоді в кращих умах. Згадаймо, що й сам Костянтин Острозький був не проти цієї ідеї щоб перетворити її із засобу консолідації в засіб розколу. Ось чому таким гарячим захисником унії став її Петро Скарга, один із тих, хто цю духовну ідею хотів перетворити в політичну на користь Польщі. Тому й козаки сприйняли унію як розкол, а не акт єднання. І почали супроти неї запеклу боротьбу, та й переважна більшість українського народу. І міщани, і духовенство, і православна шляхта дивилися на унію, як на замисел супроти себе. Відтак витворили велику полімічну літературу, завзято супроти неї повстаючи. Тому ж супроти унії Палко виступили і провідники нації Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Виговський. Згадаємо пункт про знесення унії в Гадяцькому трактаті та інші. Ось чому гостро, негаційно супроти унії були наладнені і офіційні козацькі літописи. Загалом же, Унійний рух у першому своєму періоді, тобто до повстання Богдана Хмельницького, був рухом елітарним, а не загальнонародним, хоч і здобув певного поширення, бо толерувався польською державою. Але тут випливає вельми цікаве питання. Православні вважали унятів зрадниками, але чи вважали такими вони себе самі? І чи мав рацію непримиренний Іван Вишинський, пишучи, що єпископи пішли на унію заради матеріальної вигоди та й тільки? Очевидно, так і ні. Про це свідчить декларація єпископів 1596 року. Іпатій потій – Веньямін Руцький та Йосаф Кунцевич були людьми непересічними і в правдивість своєї ідеї щиродушно вірили. Повторимо, сама ідея у ній була цілком світлою, хоч не кожне об'єднання приносить добро та злагоду, а часто й навпаки. Недаремно до унятів згодом пристали такі уми, як Мелетій, Смотрицький, Касьян Сакович, Кирило Транквіліон, Ставровецький. Не за матеріальною вигодою вони вганялися. Водночас були серед ініціаторів уні і люди аморальні. Згадати Птерлецького. окрім того, уніацька церква, встановившись, не стала прислужником Польщі і носієм ідеї поглинання в її колонізаційних заходах, вона відстояла свій обряд і свою українськість, через що між уніатами та римокатоликами відбувалися зіткнення та конфлікти. Сама ж католицька Русь поступово свою державотворчу українську місію в 17 столітті почала втрачати і поступово розчинилася в Польському морі, як зникла поступово і творена нею польсько-українська література. Цей процес завершився в основному в кінці першої половини 17 століття, хоч не можна забувати і таких фактів, коли Римокатолик із тієї ж католицької Русі Михайло Кричевський рішуче перейшов на бік повсталого козацтва і героїчно поклав за Україну свою голову, ставши найближчим соратником Богдана Хмельницького. Та й не тільки він один. У перший період унійного руху позитивним фактом цього акту було хіба те, що уняти Розбудили православних до літературної діяльності, примусили їх писати полемічні трактати і книги, щільніше зайнятися питаннями освіти, книгодрукування, через що вони перенесли свою культурну столицю зі Львова до Києва і тут заснували сильний київський парнас. А з ним і свій вищий учбовий заклад, знову вивівши Київ у загальнонаціональний культурний центр. Визвольна війна Богдана Хмельницького потужно вдарила по унятству, і цей конфесійний рух почав загасати. Літературної продукції від унятів почало виходити все менше і менше, хоча вона й була. Загалом же, полеміку супроти православних за унію в другій половині XVII століття вели вже не так уняти, як римокатолики. католики. Теофіл Рудка, наприклад, зокрема, активно цим займалися Єзуїти Циховський, Бойм, Совникевич та інші. Це виразно показує, в чиїм вона була інтересі. Взагалі унія в цей час стала ідеєю невизначальною, поки до неї не приступили львівський, луцький та перемишлянський єпископи, а особливо братства, які репрезентували українське міщанство. Ідея унії знову воскресла вже в українських колах у 1677 році коли львівський єпископ Йосип Шумлянський звернувся від свого гуртка єпископ Перемишлянський, Інокентій, Винницький та Архімандрит згодом єпископ Варлаам Шептицький до папського нунція з готовністю прийняти унію. Цьому сприяла, можливо, поразка турків під Чигирином, після чого Відкривалася можливість російської експансії на захід України. Але 1678 року Чигирин від турків упав, тож ідея унії не була втілена в життя. Однак після сумного 1686 року, коли було з одного боку постановлено вічний мир між Росією та Польщею, що закріплював поділ України між цими державами і коли Українську церкву, з другого боку, було підпорядковано Москві. Йосип Шумлянський перестав підлягати владі київського митрополита як такого, що перебуває в чужій державі і підлягає московському, а не константинопольському патріарху, і найменувався блюстителем Київської митрополії та Києво-Печерським архімандритом, не допускаючи на свою територію людей Київського митрополита, а загалом прагнучи стати осібним Галицьким митрополитом. Отже, не помилимося, коли скажемо, що унійні настрої. Знову поширилося міжзахідно-українського православ'я, і це сталося через увічнення розбиття України на дві частини, що входили до різних держав, і через шахрайське підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату. Під уплив Шумлянського в цей час перейшла і Луцька, Єпископія, де після відходу до Києва Гедеона Святополка Четвертинського було поставлено єпископом Афанасія, брата Йосипа Шумлянського. Але ось що цікаво. Приймати унію, незважаючи на свою декларацію в 1677 році, Йосип Шумлянський не поспішав, Хоча польський король Ян Собельський енергійно щодо того налягав кілька разів, безуспішно скликаючи собори українського духовенства. Зрештою, Йосипа Шумлянського тут можна зрозуміти. Він не бажав безпосередньо підлягати Польщі, яка продовжувала вести римокатолицьку експансію Через цей вів свою досить тонку, дипломатичну гру. Принаймні, Яну Сабеському схилити його до унії так і не вдалося, незважаючи й на те, що єпископ вважався ніби приятелем короля. Другу унію було офіційно прийнято 1700 року. Згадаймо нашу періодизацію історії козацької держави. Саме в цей час почалася Північна війна, а вже в 1701 році російські війська війшли до Польщі і безцеремонно ганяли як зайця луцького єпископа Діонисія Жабокрицького. Історія цього єпископа показова, їй докладно виписано в літописі Саміла Величка. Він хотів залишатися православним, але зіштовхнувшися із тупою російською формалістикою та диктатом, змушений був перейти до унії. Потім загинув у російських казематах. Це все научно свідчило, що Йосип Шумлянський та його прибічники Прийнявши унію, цього разу вчинили мудро, бо в такий спосіб вони українську церкву обороняли від російської експансії, яка проводилася не лише політично та мілітарно, а й у духовних сферах. Відтоді уняцька церква поступово почала набирати функції національної, але в певному регіоні про що свідчить діяльність сильного Почаївського культурного осередку. В 1732 році тут розпочала діяльність друкарня, що видала велику кількість книг для потреб уніатської церкви. Тут з'явилася знаменита антологія духовної пісні «Богогласник». Саме тут почала культивуватися ідея заміни книжної, української мови і церковнослав'янської народною українською видання Юліана Добриловського. З цього гуртка вийшло ряд цікавих письменників, згадати пхача Тимофія Шуровського. Але так само, як православна церква не завжди була прихильна до національно-визвольного руху, так і унігадська церква не відрізнялася і не відразу стала національною, в ній були сильні полонізаційні впливи. Але в силу історичних умов саме їй випала місія стати духовним провідником свого народу в тих теренах, де вона знайшла своє поширення. Досить згадати хоча б той факт, що в XIX столітті українську інтелігенцію Галичини у масі своїй складало унігадське духовенство. З його числа вийшло немало письменників, акторів, композиторів, художників, деякі були одночасно і священниками, і митцями. З другого боку в колі уняцького священства сплодилося й таке почварне явище, як галицьке москвофільство. Але це вже був другий бік медалі. Нема доброго без лихого. Отже, кожну конфесію маємо розглядати в світлі історичної правди. А це значить не в чорних чи в білих тонах, а в усій змінній, та переливній складності при тому якомога об'єктивніше